Då säger jag hej och välkomna till Filmixen, podcasten där vi snackar film Jag heter Patrik Linderholm och med mig har jag också Viktor Järner, Hannes Kinderen och Rasmus Folkmar Hej, tjena, <laughs> tjena. <laughs> ja, Det är så kul att ha er här är ja, Tack du sa äh, Ja, hur är läget? Mycket bra mycket Haft bra. en bra filmvecka? Ja, sådär Det har varit mycket meriokert skräp men annars har det varit bra <laughs> Okej, okay. nice Förutom att allt har sugits har jag varit ja. <laughs> Okej okay. First order of business Tänkte jag vi skulle ta och Lyssna på, eller svara på en Lyssnarfråga som jag har fått på vår Hemsida och den är från Jonas Och han skriver att det Skulle vara kul om vi tog er tid Att vi tog oss tid <laughs> Att snacka om våra favoritskådespelare uh, Ja, så jag tänkte vi kunde Gå igenom några av våra Favoriter som vi har mm. eh, det låter Sounds liksom. like a plan yes. Så vi börjar att ta den, den manliga facket det Ja, det. Los Maris ja, Är det någon som vi börja? Viktor kanske? Yeah, jag är riktigt, riktigt, riktigt pepp på det här det är, är det? Jag vill säga, Tack Jonas för ett väldigt intressant Ämne, det är kul Alltid kul att prata skolospelare och sådär, mm. Vi pratar ju väldigt mycket Ja Film, det är skådespelare det är väl film också men det är lite mer sticktema om man säger så Så det är alltid kul Men de jag kommer att tänka på sådär direkt när det gäller manliga Det är ju min absoluta favorit då som är Peter Sellers Som av olika anledningar har blivit min ja, en av mina liksom, idoler och gudar kan man säga han är, ju gjort, han är ju helt fantastisk till exempel i Dr. Strangelove. Som alla vet att han gör tre olika roller i samma film. I Stanley Kubricks mästerverk där. Som Jag, ja, jag avbjuder den filmen och jag kan se den hur många gånger som helst. Och sen är han ju också med och han spelar ju Jack Clouseau i Pink Panther-filmerna. Alltså originalfilmerna, inte de så. Inte den där jävla Steve martin skiten <laughs> Precis, inte sopfilmerna med Steve Martin och Sean de då, och är inte heller bra. Jo, det är de. Och Nej, det är de inte. Framförallt första filmen är ruggigt, ruggigt bra. Och andra också är Shot in the Dark heter den, tror jag. Den är också jättebra. Mm. Och så Peter ja. Sellers är ju helt... Han är ju... Ja, Hamburger! Han är grym. Mm. Men nu mm. tog du ju... Det var ju de nya filmerna, hans. Ja, jag vet <laughs> Steve Martin var det. <laughs> ja. Nej, men Peter Sellers i alla fall. Jag älskar honom och han, han gjorde en av sina sista roller innan han dog. Det var den här Being There, ja, som är så så briljant film. Som jag också avgudar Så det är många jag, det, det, Av någon anledning så är det extremt många bra filmer Som har Peter Sellers i huvudrollen Och mm. därav så har han blivit väldigt stor för mig Han är ju och han, Det är liksom han som bär de här filmerna Som jag pratade om Dr. Strangelove liksom och Pink Panther och Being There och Alla de är ju mästliga så The, The Party gillar du också? The Party också ja, precis Och det är Blake Edwards också som har gjort Pink Panther-filmerna Som, som regisserade The Party med Och han dog ju också nyligen Uh, so, so, vilket också var tråkigt. Alla bara dör. Yes. Mm. Har du det. sett uh, Lolita av Kubrick? Jag men sen, det har jag. Han den gör också en liten roll uh, där, men uh, ja, ja. Fortfarande eller mindre super. roll men ganska ja. Ja, Det är en biroll. Det är en biroll ja, men den är, han är jättebra i den också. Ja. Kommer Kom inte ihåg vad han heter nu, han har ett väldigt coolt namn i den filmen, kom jag ihåg. Uh, han är med åh, i introscenen, fan. det är en här typ flashback grej eller flash forward grej är det? i oh, Quilty. Yeah. Ja, Quilty heter den ja. Quilty. Exakt. Quilty. Yeah. Eh, oh. Så den öppningscenen där, det är väl vad heter han James Mason eller George Mason, vad heter han? James Mason. James Mason och Peter Sellers där i öppningscenen i Lolita, är, oh, det, mm. jag bara ryser när jag tänker på det mm. Men eh, ja, så Peter Sellers är min absoluta favorit. Mm. Och Om jag ska välja bland dem som lever och arbetar just nu, så är det ett solklart, så faller valet solklart på Daniel Day-Lewis mm. eh, Som ja, jag tycker bara klassar alla Skådespelare, alla kategorier eh, jag gör man när man klassar någon? Man utklassar någon alltså ah, okay. ja. eh, Man går ja. i samma klass som dem på högstadiet <laughs> ja. så, så är det nog Hannes ja. Nej, men det Nej men Daniel Day-Lewis eh, There Will Be Blood såklart Som man fick en Oscar för där han är överjävligt, överjordiskt bra, tycker jag han, det, är liksom, det går inte att skilja honom från karaktären han spelar Daniel playview det, det är bara De blir ett och man bara häpnar varje gång man ser honom Han verkligen, man vet ju det att man har hört så här sjuka historier om hans method acting ja, hans metoder som han använder Att han aldrig går ut ur karaktären eller? Precis, han blir väldigt speciell och kan vara ganska tuff att jobba med och sådär kan jag tänka mig så, mm. Men det är en extremt intressant människa Och en uh, mästerlig skådespelare Så det, det är mina två favoriter Bland manliga skådespelare ha, har, du, har du sett min vänstra fot? Nej, jag inte jag gjort, Men den fick han också norska för eller? Har, inte sett den. Nej. <laughs> ah, har ja. du inte sett den? Nej Har du inte sett den? Nej Den vann han också en norska för <laughs> Alltså, du fattade, nu, fattade han. Ja. <laughs> <laughs> eh. det fattade det så är fem minuter efter <laughs> Men äh, han är bra i <laughs> allt han gör i, i Nej, stikret, ja. men, alltså nej. den sista Mourikanen tycker faktiskt inte jag att Danny Lewis Är överdrivet bra alltså, okay. Det är den som vem som helst Men uh, Miles Left i alla fall är riktigt jävla bra Ja, vad har vi mer då? Han, det, det är ju, han ska ju spela Abraham Lincoln och det kan ju bli riktigt fett nu va? Oh, eller är det 2012? 2012 är det ja, 12, han, han gör ju rätt mycket nu Nej ja, Inte det? överdrivet Sista ja, var väl ja. Nine va? Ja ja var sista den, kom, den kom väl 2009 20. ju, ja 2009 kom den ju ja. Ja, ja, Det är ju ingen Leo Nej, som gör typ två filmer om år Nej eller Nej. Woody Allen liksom, så, <laughs> så. Ja. Ja. Mm. Ja. Woody Allen och ett, äh, Han går också väldigt mycket in, Eller han är i för sig samma karaktär som han spelar Men skitsamma och fortsätter äh, kommer, kommer tillbaka till honom ja. <laughs> ja. Ja. Nej men det är så att, Där är det Louis och Peter Sellers Väljer jag bland manliga skådespelare Sen <clears throat> finns det ju hur många som helst Som är mer Liksom, eller de är också kända Men jag har Jimmy Stewart och Brad Pitt Och Tom Cruise och Gary Oldman Det ja, finns jättemånga som är andra favoriter Men jag går inte in så mycket på dem det, Alla känner ju till dem så att. Ja. Och ingen känner till Peter Sellers Nej Det finns faktiskt skrämmande många Som inte har så bra koll på Peter Sellers Så det är synd Nej, nej precis, ja, men kul att höra mycket Tackar jag jag tror du ja, skulle det. snacka mer om Tom Cruise och Brad Pitt ja. Men äh, det är skönt att du Vem är den där Brad Pitt? Ja, ja. ja det är frågan Och har han varit med i Woody Allen-filmet? Ja. Som... ja, och då går vi vidare till Erasmus Vad har du för favoritskådespelare? Eh, ja eh, Jag vet, när jag tänker på Mina favoritskådespelare så tänker jag inte direkt på eh, Man kan ju för sig inte vara världens bästa Skådespelare, det går inte jo. Det, det, det spelar in så himla Det finns så himla många olika faktorer när man ska välja ut vem som är bäst. Ja. Men jag tar de som är personliga favoriter och som jag har växt upp med och betyder väldigt mycket för mig på olika sätt. Och den första jag kommer att tänka på är Heath Ledger som gick e bort den 22 januari 2008 i sin lägenhet på Manhattan. Och jag tycker att han, han är en av dem som har under kortast tid... Uh, gjort största inverkan på mig på något sätt han, han är den som fick mig Att bli intresserad av film Och Vi uh, uh, uh, uh, uh, uh, hade många långa kvällar Tillsammans so, uh, <laughs> Va, uh, Var det Jåken eller som uh, Brought you to ja, the table inte, inte bara men jag tror att den, uh, den rollen som jag When I fell in love With movies var nog uh, I'm not there back mountain. Okej, okay, jag tror det var Dylan-filmen I'm not there, jag vet inte, du har sett den eller? Ja, jag har sett den, men jag tycker inte att det, det är inte det bästa ah, okay, han, är, nej. han är ju bara alltså, Han är väl bara med i typ 20 minuter eller? Ja, det är, de är ju delade alltså, det är ju, ja. De har ju ungefär lika mycket screen time Men jag tycker han är fantastisk där i alla fall Men sen har han gjort massor med annat fantastiskt Jag menar, ja. uh, filmen Candy Ja, skitbra, ja, skitbra Extremt bra film Har du sett det? Nej, men Victor har inte sett <laughs> någonting <laughs> <laughs> Nej, nej <laughs> Och eh, sen såklart Joken, som alla pratar om hela tiden Men det är, det är lite tråkigt att det, är det han eh, Jag hade hellre sett att han avslutar Med en film som Candy Där han ja. verkligen visar eh, Han avslutar han liksom. han han han avslut. egentligen med Parnassus The Imaginarium och Dr. Jo. Parnassus Ja fast det känns ändå inte riktigt som hans film Nej den har att, ju fallit i glumska liksom. Johnny Depp och Colin Farrell Han hann ju inte göra klart den liksom Nej, Nej och den har fallit i så... glömska helt och det är ingen som pratar om den filmen längre. Det är synd. För att Än, den är fast den är, jag tycker den är riktigt bra. Jag tycker också att den är jättebra. Ja, men så det var i alla fall min favorit och sen så har vi också Zack Braff dum, dum, dum, dum, dum, <laughs> dum, Som har gjort min favoritfilm Garden State från 2004 och, eh, jag träffade honom i somras Det kanske jag har nämnt i den här podcasten Antagligen 20 gånger Och det kan man se på hemsidan Det kan man också se på hemsidan om man klickar på About eller. Almost, det står? almost. almost står det. <laughs> eh, ja, det står about på länken ja. Men eh, i alla fall eh, Han träffade jag, han var hur trevlig som helst Jag älskade honom och han har gjort som sagt min favoritfilm Garden State som betyder oerhört mycket för mig, för mig. Och eh, sen så har vi eh, Woody Allen Bom, badam, bom. Bara en kort grej där. Så hade du inte ändrat favoritfilm, alltså hade inte Garden State hamnat under någon? Nej. Nej okay. Jo, jag... sågen ringde såg ingen i om. Ja, eller hur? <laughs> Nej, men jag hade, bara, jag hade allvarligt för mig att det var någon som hade att du hade bytt. Nej, favorit... jag tror jag skrev någonstans att uh, Crazy Stupid Love är, ja. det, är det bästa som har gjorts i dramakomedi sedan Garden State. Ah, Okej, okay. det var det jag tänkte. Jag. Ja. Får jag bara fråga en sak jag bara Fick det för mig Ja, du får eh, tycker du att Stupid Love är bättre än den där? Oh, vad fan heter den den där? Sen kommer ju somras som du såg i New också, som var så jävla bra. Nu har jag tappat namnet till. Sub ah, Sub ja, Submariner. Eh, Christopher Love bättre än eh, De hamnar inte riktigt i samma fack. Men, Men nej, båda, jag... båda är väl drama-komedier Ja, fast det, det är två helt olika filmer och jag tycker inte man kan jämföra dem lite. Alltså, det, det, jag, alltså, när jag tänker Christopher Stupid Love så är det fortfarande i romkom facket Ja. Så att, så men att det blir, det ser du Garden fint, State fan, med romcom? Det blir en, en så sjukt stor skillnad jämfört med allt annat skit som finns i det facket. Ja, du... Så att man, man blir extremt glad när man ser den till typ. men. Vad, vad säger du? Men ser du Garden State som en romcom? Det är inte jag. Nej, ja, nej, det är inte. Det är ju en, en Man kommer inte den scenen mer som drama. Men jag det är... har vi liksom en... romcom element om jag har fattat det rätt. Nej, nej inte, nej, inte. Jag... Jag... Garden State. Ja, Garden State ja. Har inte du sett den? Nej, inte sett den. Nä, det det snakkar vi om förra podcast Candy, ja, Garden State Det är, det är många år. filmer som Victor inte har sett eller? Ja, det är det Ja, eller hur men, nej, men, ja, nej, Garden State är mer drama enligt mig Men den har som, såklart humor i sig Jo, men jag tänkte tänk du, du, ja, du sa ju att du la Crazy mm. Stupid Love och Garden State i samma fack Nej, det sa jag inte Det de bästa nej. inom dramakomedisens Garden State Ja, jo, det, precis, men jag jämför dem ändå inte liksom, med varandra Men det, det är det bästa som jag har sett på, på eh, vita duken Om man ska använda det för åldrade uttrycket som om man säger eh, Så ja, jag vet inte hur jag ska komma ur den här situationen Fuck off, eh, <laughs> okay. ja, nästa Nästa, nästa. Ja, Det är duk fortfarande, Rasmus, så du får <laughs> ja, köra ja. Uh, jag har pratat om uh, od Ja, okej, okay. och Sackbräff. Ja, okay. yeah. uh, precis. Men, uh, men uh, jag, uh, jag kommer aldrig till od Han är avbrett med. Ja, oh, förlåt. Uh. Shit, alltså. uh, om vi uh. OD-ällen. Uh, Patrik, kan inte du säga någonting om od Jag har inte prata med er nu. Uh, ja, Vad dålig stämning alltså, Han har en grej att han gör varje film underhållande på något sätt. Ja, alltså det är det är gre grejen är att, att han spelar ju samma karaktär I stort sett hela tiden ja. men, men det är alltid lika kul Och liksom betryggande att se På något sätt ja, men man vill det, se det gör ju honom inte till en fantastisk skådespelare I mina ögon men, Nej, men det gör honom till en favorit skådis Nej, precis Tycker jag, tycker jag. Okay. Och det är ja. miss skillnad på det Men, men jag vet det. Inte. man kanske inte ska hänga upp Epiteter Det här kan ibland. diskuteras Ja, det här kan verkligen diskuteras Men mm. Men det är precis som du säger Så det är det som gör honom Till min favoritregissör också att, att Han gör att samma jag... skit hela tiden Men vi ändå betryggande <gör> <Ja, gör> Same, same shit, <shade>, different city <gör> Nej, nästan inte ja, det, det är nu på sista tiden han har gett sig ut I Europa Men, men alltså, jag, jag vet inte, jag tycker att han är Han är grym och det finns inget bättre än Att sätta när jag har kollat på -film. fast filmen. mest Även fast det mesta är tre år Så är det fantastiskt att se Titta på honom, jag älskar honom Mm. Om, Så det, det, det, jag det... tycker också att han är bra alltså, det är, och som, som skådespelare med liksom, det ju... mm. Men du har väl bara sett äh, <laughs> äh, två, två, tre filmer med någon, va? Jag har ju sett Nu ska vi se här Jag har sett Midnight in Paris Vicky Cristina Barcelona eh, You'll meet a tall dark stranger Och sen har jag inte sett fler Ska vi, ska vi säga, har du inte sett den 47 gånger? Eller? Ja, jag tycker vi gör det ja. Nej, så att, så... nej jag, jag, det jag har sett dåligt med Odi Allen-filmer Men alltså, man har ju sett honom ändå, jag har ju sett klipp från de här filmerna Annie Hall, så alltså, jag vet ja. hur Odi Allen skådespelar Om man säger så, även om man inte har sett de mm. filmerna Men om jag ska säga nästa skådespelare Vänta, får jag, jag bara inflika på Odi Allen snabbt Jag satt sa jag, ja. jag sa att jag hatade på Odi Allen i något avsnitt Jag vet inte vilket det var jag tänkte, jag såg Midnight in Paris i alla fall förra veckan. Ja, Och jag, jag tyckte det var helt fantastiskt. Mm. Speciellt, speciellt, äh, nu ska jag inte spoila det men. Nej. Du blir Nej. alltså men, förlåt här till Rasmus. Ja, okej. Okay. för, för jag, fråga, jag, jag... Hannes, har, har du sett uh, mycket ord innan? Nej, in, inte mycket alls. Okej. Okay. Oh, mm. Ja, intressant. Men de moderna bitarna med föräldrarna, de tyckte jag var de skulle man kunna klippa bort helt. Resten tyckte jag var fantastiskt. Ja, Midnight Rasmus. in Paris. Ja, Midnight in Paris. Ja. Mm. ja. den jag tyckte också den var väldigt bra så alltså, hela stark, stark stark stark stark film. Ja. Mm. Och ja. säg inte något mer nu Hannes för det där Nej. var lite mini spoiler. I want I want det, I want. Det är så nice. Ja, men okej. Det, det vi ja. går vidare. vidare. Har, har vi... mm. Gå till nästa personen, för fan Okej. Okej, jag kör För Hannes får inte säga <laughs> uh, Ja, det här med favoritskådespelare Jag försökte <coughs> Komponera en lista här, men det var jävligt svårt uh, Daniel Day-Lewis Är ju förstås en av de mest Framstående skådespelarna vi har mm. Just nu, han som sagt är, Han är en enorm method Actor och karaktärskådespelare det är svårt att överglänsa honom Tycker jag, i många fall men ska vi ta lite personliga favoriter Så just nu nu verkande så är det Michael Fassbender Ganska högt på listan Obvious <laughs> Otippat Jag tycker att han, är, han är riktigt Jävla bra, han har gjort Jag har ju bara varit bekant Med honom i typ tre år nu Men han har imponerat Ända sedan jag såg Fish Tank Fram till årets Shame Uh, som var helt fantastiskt bra Ja visst, han har ju verkligen tagit över Hollywood nu De senaste åren liksom. Ja, och även i en film som X-Men First Class Så uh, verkligen glänser han Ja, det <laughs> mm. yeah. uh. Peace uh... was never an option <laughs> <laughs> uh, uh, Men om vi ska ta en, en annan stor favorit som jag har som, Det blev lite av en grej Att jag yeah. älskar den här spålspelaren <laughs> uh, Och det är Michael Bean. <laughs> som äh, en... Äh, Mr. Mustache himself Ja, vad ska man säga, lite, lite förlegad, Inte förlegad men han, är, han har inte gjort så mycket Han är ingen stor skådis nu direkt Nej. Äh, Men han är sen då kanske främst för sina roller i James Camerons filmer äh, Som The Terminator, där han spelar då Kyle Reese En av mina favoritkaraktärer någonsin i filmen, äh, Och han är också med i Aliens The Abyss Och den underbara Tombstone den spelar världens bäst ja, klädda cowboy det. Ja, <laughs> ja hon tycker jag om väldigt mycket Och jag vet inte varför egentligen Det är mest, mest grundade sig väl i The Terminator som är en av mina favoritfilmer Och hans prestation ja. där det är, väl säkert, det är väl säkert mycket nostalgi för dig också Ja det är väl det har liksom blivit lite av en grej Att jag älskar honom mm. han, han är så cool också ja. Och för er som inte, ni kan ju inte se det här Men vi fyra här som sitter och snackar Ser ju Patricks profilbild här på Skype Som är en eh, bild på <laughs> Michael Bean då, Med en riktig badass mustasch Ja, det är från eh, derbis. från derbis, ja okej. Okay. Ja, cool. Som cool. har blivit lite ditt signum också Den bilden lite Ja, faktiskt, jag hade den som visningsbild på eh, Forumet på Movies in Ganska länge Yes eh. Men eh, ja, vad ska jag nämna mer? Eh, Jeff Bridges, en annan oh, legend. Den. Eh, Lebowski. Den får man väl inte missa egentligen. Han, han är en fantastisk skådespelare. Han är väl en av de liksom, största eh, bredvid Daniel Day-Lewis tycker jag. Mm. Alltså, ja. mm. Kanske mm. inte den kalibern ändå tycker jag. Nej, men han har inte, bra inte riktigt kanske. Men eh, han, han är ändå så här. Han har ju sån otroligt skön karisma också. Ja, och han, han är. Riktigt omtyckt skådes av nästan alla han, han har ju haft en Alltså många Prestationer, han har varit igång ända sedan Början av 70-talet någon gång Han briljerar mm. ju verkligen i hopplös Och hatar av alla Inte <laughs> sett den Är den med Simon Pegg? Ja, ja. Romcom Riktigt skit Ja, ja förmodligen Megan Fox också Nej, men han är ju så grymt bra i The Big Lebowski Det är ju det är hans, hans lipsroll Jag tror inte han aldrig oh, kommer att den liksom. Crazy Heart var också jävligt jävligt vassig mm. Ja, jag tycker också att han var väldigt fantastisk Crazy Heart faktiskt. Det var ja. Som jag faktiskt inte film. har sett Det har inte ja. jag heller <laughs> Trots att jag älskar <laughs> Han är också Mr. Tron ja. Mm. Ja, just det. ja, men det ska vi inte prata om Jag orkar inte ens kolla klart mm. mm. mm. mm. ja. Sci-fi-special <laughs> Nej, men jag, det är ett riktigt bra val patrick Jeff Bridges det hade Jag, jag har inte haft en tanke på honom Det är synd Men det är det som är problemet med att göra listor också Att, uh, att man glömmer bort skolskola ja. Till exempel, nu kommer jag ju på Fan har inte pratat om Christian Bale för Ja, han är så... en av mina absoluta favoriter och eh, det har jag tänkt på hela tiden när jag tänkte på min favoritskådespelare. Okay. Och nu så har han inte att han honom överhuvudtaget för att jag glömde bort sådana grejer. Men du tiden. valde att snacka modiären istället. Ja, men det är för att jag ja, precis. Nu känner jag ska... eh... <laughs> Okej. Okay. Nej, men det, det, är, det är riktigt svårt det där. Så jag jag ja. kan komma på fler stycken nu som liksom bara kan droppa som är helt fantastiska skådespelare. Men ja, om man ska välja liksom så riktiga favoriter, ja, det, det blir han svårt. men det, ja, det, det är inte så att de tre är. som jag har nämnt nu är mina absoluta favoriter Alltså i toppen Utan det, är, det finns många som platsar in där ja. äh, inte, alltså Brad Pitt, Tom Cruise Tycker jag också är riktigt bra mm. Bill Murray för guds skull Tom Cruise, alltså vilken skådespelare Det, alltså, man, då, det är många som säger Brad Pitt det är bra Men Tom Cruise får ja. alldeles för mycket skit alltså. det, det som jag älskar med Tom Cruise är att Han är så jävla engagerad i sina ja. projekt Och det, det, det är bara kolla på Nu senast i Mission Impossible 4 Kolla på alla bakom i snuttar och sånt som har släppts När han mm. eh, gör sina stans Ja visst alltså, bara han, han är ju liksom med i produktionsprocessen Så jävla mycket Han eh någon bild bilden han var med liksom, och, när de komponerade musiken till filmen så var han med liksom, Så så till så att allt sköttes. Ja, så <laughs> Det är så bra på att marknadsföra sig själv som att han är med i <laughs> Ja, men alltså hur, hur som helst så finns ju hans bevisen på hans alltså, enorma talang i filmerna. Alltså jag menar Icewide Chat Va och Valkyria, alltså, vilken underskattad pärla Valkyria jag Älskar Valky Nej. Valkyria också. Nej. Nej. Och har råd som Klaus von Stauffenberg, där är också hur bra som helst. Um, och sen typ i en film som världarnas krig, War of the Worlds, Steven Spielberg. Underska underskattad. Ja, oh, där. Hörde du? är väl disagree. Men, men i alla fall. Spielberg är inte särskilt bra överhuvudtaget. <här> <här> Nej, men Tom Cruise där i alla fall, där spelar han en vanlig förortsfascha. Hör, hörde ni vad Rasmus sa, eller? Ja, att Steven Spielberg inte ha, Han, var han bra. pissade på vår legend. På vår legend. Min legend. Om, om, jag, om, om jag bara får stanna vid Spielberg lite. Ja. Kör en det där ska bli intressant. Ja. Vänta, vänta. Först bara, jag ska bara avsluta där. Tom Cruise, mm. han kan spela vad som helst. Förårsfassa i World War, War of the Worlds till exempel. Det säger allt om honom som skådespelare. Mm. Han är kort också. Han är kort, ja. ja. Okay. Och, med de, och med de orden så uh, kör jag en liten parentes här: Att uh, Steven Spielberg har misslyckats på sista tiden. Och det har inte alls varit bra Han har gjort uh, Han har varit uh, exekutiv pro producent För många skit. Ja men det, det är ju liksom det är men, bara men alltså, ja, det är han... nu, ja precis Nu får du ta det lugnt Pitch, uh, Han har gjort uh, Tintin Med Piri Jackson uh, Den var inte heller särskilt bra Han har varit exekutiv producent Nu har jag uh, inte sett Real Steel Men den uh, du, du, du, du kan inte Transformers droppa... 3 uh, uh, Terra Nova. Uh, och, sen så, och, sen, och sen War Horse uh, Som han är uh, uh, Regissör för nu Som ser verkligen skitdålig ut Så jag, jag vet, Vad håller han på med? Ja, men alltså, just Det är någon som, som, som gjorde Jurassic Park liksom. Vad gör han? Men är. <laughs> alltså, du du kan inte droppa liksom exec Executive nej, nej, Producer Han har ingenting med för... de projekten att göra nej. Ja, men, ja, Vi ja, pratade men... om I en föregående podcast ja, den här äh, Executive Producer ja Men det är fortfarande det spelar ingen roll Vad håller han på med Han har ändå satt sitt namn på de filmerna Ja precis, det visar vad Men man får också tänka Han är en av de regissörerna enligt mig Som jag tycker gjort de bästa filmerna från 2000-talet Catch me if you can, Munich Minority Report Minority Report, The Terminal AI, hur många som helst skit Han har gjort många bra filmer på den här sidan 2000-talet också Och jag är en av de som tyckte Tintin var... En höjdare, så ja, Men ingen är väl förvånad över det Nej. Men, <laughs> men well, that's den, me, och, För att fortsätta med skådisarna, hör ni. Ja, ja okej okay. ja, jag, jag ger upp <laughs> Hannes <laughs> ja. Ja. Eller Katke <laughs> Nej, alltså, jag hade en till att komma på Men ja. jag antar att Hannes kommer ta upp honom okay. Så vi, vi får se mm. Hannes, kör på Ja, jag har ju mina tre musketörer Eller mina absoluta Favoriter som liksom, ja, jag och, det... och så håller han på med Lincoln nu också v Vad är det för projekt? Ja. <laughs> oh, den kommer ju bli underbar dock Det är den ja, det, det, det tror jag också där, nu, där kommer vi se om det finns någon Kräm kvar i Spielberg ja. Ja. Back in form yes. ah, ja, den, den första som fortfarande lever och Ja, ah, det är Sam Rockwell Det kanske ja, var den det var, ja, det, var jag säga. det var bra som fan att du inte drog upp det. Som fullkomligt ja. Alltså, jag tycker han är, han är väldigt skön och såhär typ i alla sina karaktärer nästan. Och fan, jag blir glad typ när jag ser hans roller och... man kan också göra jävligt tunga om... Och... Är det någon av er som har sett Snow Angels? Nej. Tyvärr inte. Nej, för där är han så sjukt jävla bra. Det är riktigt såhär gråtfilm typ. Är det den med ja. Kate Beckinsale? Ja, precis. Okay. Han är så här, alkoholistare. Hur bra som helst. Okej. Okay. Han också också jag mm. hur bra som helst i Moon och The Green Mile och... Moon, tyvärr, Confessions eller... of a Dangerous Mind säger jag bara. Ja, där, där också. Ja. Han briljerar verkligen där. En av mina favoritfilmer och han är så sjukt mästare i huvudrollen där. Mm. Ja. Men jag han spelar Chuck utan... Berries. Som Inte Jack Barry, utan Barry. Inte Barry utan Barry. Barris. Barris. Barris, ja. Det är som Ja, det som slutet. Ja. Yes. Jag jag jag... har han spelat en. En, en gammal stjärna från, vad är det, 40-talet eller? 60-talet, ja. 60, 60, 40. 60 60-talet Men Chuck mm. Berris i alla fall, det var ju en talkshow eller tv-show oh, TV, TV Som var yrkesmördare, samt, eller han sa eller han har skrivit en bok som heter Confessions of a Dangerous Mind Där han påstår att han var CIA-yrkesmördare också det är ingen som vet om han talar sanning eller inte mm. men Det är en jävligt kul idé att han, att han Ja, visst och det är så skönt, det är George Clooney som har rekserat det är så skön, skönt foto, ja, Julia Roberts som är och Drew Barrymore och George Clooney spelar också. Ja, den är så, jag älskar den filmen rakt igenom. Har du mm. sett den Rasmus? Nej, jag har inte den. Gör det, för det kommer att Har du dig. inte det, sett den? Det, det är en film för dig Rasmus, jag lovar. Den är underbar, ja. det är Sam Rockwell för fan. Ja, och så Nej. är det här, det har lite American Psycho-känsla tycker jag. Ja. Alltså just den här skruvade känslan i filmen, menar jag. Okay. att man inte riktigt vet. Mm. att man inte riktigt vet vad som är verklighet och inte liksom <laughs> ja, ja om jag ska okay, ska vi ska återgå till, till Sam Rockwell. Yeah. Ja. Ja. Ja, Stennerbrunden när medelfall. Jag tycker han är skitbra, inte bara som en skådespelare men liksom som person han är skön som om man har sett liksom tv framträdande med alltså han är typ oss Leather eller någonting, alltså han är skön ja. bara. Han är grym på att dansa också. Ja, ja det är. Han. Shit. Vad är det det heter de där dansen han kör? Fan, jag vet inte. Nej, han är hur bra som helst på det i alla fall Han, han, fick ju, han visade Jon det Så fick han göra det i Iron Man 2 ja, också just det så, och när, han, är på, han är bra på att gå ner i Split uh, <laughs> ja. om, om det var G Jimmy Kimmel Eller Jimmy Fallon ändå, Som han, han dansar in <laughs> mm -hmm. uh, <laughs> ja. Skitbra Han är grym på det i alla fall Men jag tänkte i alla fall uh, På talan om Confessions of a Dangerous Mind Så kommer vi in på en annan av mina favoritskottespelare Oh, nu vet jag vilken du menar Som har en liten, liten roll där Rutger yeah. Hauer Åh, oh, nice Holl Holländsk, eller Nederländsk skådespelare ja. Yes Som uh, fullkomligt briljerar i Blade Runner Och The Hitcher Han är och... så bra i Blade Runner alltså Ja, han är sjukt ja. bra Men jag tycker faktiskt mm. att han är bättre i The Hitcher När han spelar John Ryder Som är sjukt, sjukt, oh, sjukt, sjukt creepy skurk ja. mm. Som jag tyvärr inte har sett ja, men ser har jag sett. Det är fucking magiskt ja. och, och sen uh, Soldier of Orange Som det inte var så typ så jävla länge sedan jag såg Den spelare. Ja du har snackat om den är. Ja. Och där tycker jag no. också att han var hjälpt bra mm. Ja men han är skitbra Det är lite trist att han knappt får Några större roller längre Hobo with a shotgun ja, fan, Jag har inte sett <laughs> den, jag, jag, jag vill se den Nej den är värdelös, skippad okay. ja, du, du, du kanske gillar den Ja jag, jag gillar ju inte B-filmer mm. ja, Men, men annars jag... det är bara gå tillbaka till Blade Runner Och minnas glassdagarna. Ja. ja men precis Aha. Men Rutger tycker jag i alla fall det är skitnice Ja. Och för att gå in på den tredje Som är ja. en enda på min lilla lista Som är död mm. Någon som kissar under? Eh. Peter Vincent Eller vad säger han <laughs> <laughs> Fan. Uh, eh. Vincent jag... Price ja, så Vincent vi. Price menar jag men Jag har precis att och kollar på Fright Night <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> Peter Vincent <förlåt. laughs> Vincent Price ja. Vincent Price är det jag det? menar jag ja. såklart Vincent Price ja. mm. Han är ju liksom den gamla skräcklegenden Som bara Bra som här. förstörde Edgar Allan Poe-filmerna. Eller är <laughs> böcker. Edgar Allan Poes berättelser. Roger Corman. Var det väl i så fall? Ja. Men det är faktiskt de. Är, de Roger Cormans Edgar Allan Poe-filmer med Vincent Price. i. Alltså det är ju som en En lättsam skräckad av Edgar Allan Poe. Men de är sjukt underhållande liksom. Det ja. behöver inte vara det här djupa bla bla bla bla bla. Nej, men alltså det är inte det. Det är att de har ju bara tagit liksom, ramberättelsen och sen. Ja, men bara... varför inte liksom? Ja, det är typ the Raven har de gjort det, till exempel The Raven är ju en dikt och sen alltså ja, mm. filmen är helt annorlunda. Ja, mm, det, det, det är en kråka med en sen i alla fall. <laughs> <laughs> ja, är skit samma men jag tycker Vincent Price han är blivit liksom ikonisk i de flesta skräckfilmer så här The Last Man on Earth, House on Haunted Hill och grejer. Hans ja. hans mystiska skådespelare är ju allt bara totally wonderful. om ja, det någon, har någon av er sett någon Vincent Price film? Um, jag, jag har ju nej. sett bitar av The Raven mm. Eftersom vi snackade om den Ja. Det för mm. länge sedan Hannes, Någon gång Eller, det, finns, det finns en film med Vincent Price Som är hans sista stora roll Som jag vet att jag tror ni alla har sett den, Och det är ju Tim Burton's Edward Scissorhands Ja, ja Den ja, spelar Den gamla professorn uppe i den här gamla liksom. Jag, så, jag tror jag såg den filmen alltså, när jag var jätteliten Jag kommer kom inte ens ihåg Edward Scissorhands jag kommer att mm. visa bitar av den Men den det är, är jättevagt den, den är riktigt bra mm. Men det var ju typ den sista innan han dog i någonting. Jag tror han mm. gjorde no, någon mindre roll I någon film efter Men han dog ju då i när. kett Ja, Samtidigt som Woody Allen gjorde Fruar och rikta Okej Jag noterar det Rasmus ja. Ja. Nej men mm. så Sam Rockwell, Winston Price och Rutger är Mina tre amigos Yes. Det är en riktigt bra trio faktiskt. Ja. Ska vi gå vidare till uh, lite kvinnlig fägring? No! Lite kvinnor. <laughs> Och nu Så slutar vi det avsnitt sak Jag bara vill prata mer angående. Ja. Det är det här med att uh, kvinnor inte är lika bra i Hollywood som män. Totally agree with you. Nej, jag håller med. Nej, er, jag pro problemet är att alltså, de flesta kvinnor i Hollywood, nu pratar jag mest i Hollywood För att det är där skönhetsidealen är som störst liksom. ja. De anställs som extras och sånt överallt Och är... folk går bara på deras utseende Och därför utvecklas de inte för att de är rätt dåliga från början Man snappar inte upp lika mycket talanger som man gör med killar För killar får sina roller för att de är bra skådespelare från början Därför har de större chans att utvecklas och bli liksom bättre men och alltså, det... skådespelare. Och visst, det finns jättemånga bra kvinnliga skådespel, äh, skådespelerskor, men absolut inte lika många som det finns män, tyvärr i just storfilmerna. Jag håller inte med. Äh, du, ja, du är ute på tunn is. Ja, alltså det, det även om det finns en gnuta sanning i det du säger så är det en grov, grov generalisering. Alltså, visst är det så inom vissa filmer, typ Transformers-filmer och sånt. Men, om men är det blir liksom... dina favoriter. Du älskar, jag, tror jag. Ja, det. ja, Nej, men eh, om man tittar till lite mer seriösa filmer så är ju så är det ju inte alls så tycker jag. Det är snarare tvärtom om nästan. Alltså, det finns bra med de är, så, de är så få. Det är inte så här. Men man jag skulle på hundra skådespelare kunna babla upp nu. Fan, kvinnor jag tänker efter kanske fyra 4 stycken så här: som alltså är riktigt rör så här. Och jag, och jag kan kan upp fler kvinnor, fler, kvinno, fler mässliga kvinnor än män lätt kan jag göra. Okej, gör det den jag, ja, alltså, jag, jag tror att det här går att liksom peka på resten av samhället också. Att ja. Det är ju så att vi män kommer lättare eh, förbi med vårt utseende. Och så. Idealen är inte lika liksom, stänga när det gäller män. Nej. Utan vi kan se ut lite mer hur som helst men också givit karaktäristiskt ja. och fortfarande vara snygga liksom. kvinnor har ett visst liksom så här det här är snyggt men också en karaktärs synpunkt liksom, om vi skulle se alla polisfilmer som kommer tänk om det skulle vara kvinnor i huvudrollerna då skulle folk vara oj oj oj oj men jag tänkte män passar bättre in i typ i huvudrollerna som en polis som en riddare som en amerikansk militärgeneral i Irak som en, som en polis ja, ja men i helheten grejen är, grejen alltså är att det är Hannes försöker säga är att hela samhället ser ut så här Och därför gör man så i filmerna också Självklart så passar en kvinna Exakt lika bra Som polis, mm, som, en, ja. som en man Jag menar, båda mina föräldrar är polis Men det är vanligt alltså... ju alltså, om Med riddare, fattar jag Men polis känns ju som ett skit då. Ja, men exempel. vi skiter det ändå, vi kör romersk kejsare Ja, men då, då är det de exempelna funkar ju <här> det, det är samma som i tv-serien Mad Men Eftersom vi aldrig pratar om det här i podcasten Nej, det tror jag så Där liksom alla höga positioner innehålls av män Och så måste det ju vara, för det var så på 60-talet Då kan man inte sätta kvinnor i de rollerna Bara för att ja, vara det... politiskt korrekt liksom men ja, han... det, är ju... det är ju samma sak i samhället överallt fortfarande idag Nej, Ej, inte okej Men jag menar alltså det... eh, Nu ska vi se så här Under de senaste 30 åren så har det varit så och därför har de flesta filmerna just handlat om... Det, de flesta filmerna handlar ju om män. Det är ju så det är. Det, är bara, det finns säkert statistik över det någonstans. Därför har man mest tagit fram liksom bra manliga skådespelare och därför är det som det är nu. Kanske om 50 år ser det helt annorlunda ut. Förhoppningsvis är det helt jämställt då. Men idag så är fortfarande de absolut flesta eh, stora rollerna tagna av män. Kvinnorna ska stå i köket punkt slut. <laughs> alltså det, det, jag, det jag menar är att Alltså, jag Alltså, När jag sa att jag kan säga fler mästerliga kvinnor än, än män Så menar jag att de män som är så bra som de bästa kvinnorna är liksom. Om man jämför den kategori med de absolut bästa, bästa, bästa kvinnorna Med de bästa, bästa, bästa männen Så är männens kategori mindre än kvinnornas Även om det finns fler män som liksom bara är bra Hänger du med vad jag menar, Rasmus? Ja, jag förstår vad du menar Men kan inte det vara för att, att det är lättare att ta ut de här bästa kvinnorna än att ta ut de bästa männen För att männen är så himla många fler Ja, alltså jag vet inte Det finns ju ändå fler valmöjligheter då När männen är fler så att det, Ja, det, jo, det, det är sant Men det blir fortfarande det... Det, Ja, nej, jag vet inte Jag, jag, jag kan inte med, ärlig, med, med ärligheten på mitt hjärta tänkte jag säga. Med om handen vi, om, på hjärtat Om vi säger så, så här Så tycker jag att det finns fler kvinnor Som är värda en Oscar än det finns män Men om det nu skulle vara så Att att det finns liksom lika många bra Kvinnliga skådespelerskor Som manliga skådespelerskor ja. varför, har vi, varför har vi ens två olika kategorier ja. För dem Det är ju det är liksom Det är därför det är två olika kategorier ja. För att kvinnorna Exakt. spelar inte på samma villkor ja. Exactly de, de, får, de, får, de får ju inte De stora rollerna och så är det Den dagen Nej. kvinnor och män får dela Den på, i priset i Oscarsgalen Den dagen då är det totalt jämställt I samhället Mm. Och det är då mm, du, ja. du blir deprimerad, Hans. Ja. Ja. <laughs> ja. ja. Nej, men, men alltså det kommer ju fler gå... och fler filmer liksom typ som tar sucker punch som exempel eller The Help till exempel där kvinnorna bara liksom regerar alltså du, männen är ju biroller typ både i Sucker ja. Punch och i och The Help och de filmerna blir fler och fler. Så att utvecklingen går ju helt klart åt det hållet som du ja, säger Ja och liksom, det, det, det är ju, Jag är ju absolut för kvinnor ja, ja. Liksom, Till skillnad från Hannes Men, <laughs> äh, <laughs> ja. men jag, jag, jag menar att det, jag, jag tycker att det är så det ser ut liksom, Att det finns Ja ett, men det är, det är ju ja. äh, I <throat> Det, ja, så är det Men uh, skitsamma, ska vi, ska vi fortsätta? Det blir ja. lite dålig stämning Vi ja, ja, ja. Lite, vi, vi fortsätter snacka i kvinnliga skolor Så, här, så det blir ja. bättre stämning <laughs> ja. ja. ja. ja. Ska jag köra mina kvinnliga då? Kör du, Viktor eh, Jag har satt upp tre utav mina absoluta favoriter här Och eh, den första som jag har skrivit är Annette Benning mm. eh, Som eh, ja, Fick en Golden Globe va? För eh, The Kids Are Alright Ja, det fick hon de förra året eller är det för förra året förra året nej för. eller förra. I, i år var det väl tekniskt ja, Julian ja, Moore är också sjukt mm. bra i den filmen Vad sa du Rasmus Julianne Moore är också väldigt väldigt Precis. bra i Julian Moore hon blev ju nominerad också de var båda nominerade i den kategorin mm. men Annette Benning fick och, de, och den globen och det tyckte jag hon var värd jag tyckte hon var bättre än Julian Moore i filmen ja, det, hon, hon bara, kändes sig lite starkare Hon kändes starkare ja middagscenen äh, ja. där jag det var skit där tyckte ja. jag var skitbra men alltså Annette Benning och hon Julianne Moore har aldrig gjort en så stark prestation Som Annette Benning gör i American Beauty till exempel När hon får sina, sina utbrott Och hennes mm. humör Går upp och ner och jag, jag bara älskar Att se henne, hon är helt fantastisk Och verkar vara fantastisk som människa också Hon är gift med Warren Beatty Och ja, eh, hon, ja hon verkar bara vara En, en allmänt... <laughs> ja, Hon är en fantastisk människa för att hon är gift för <laughs> ja, för ja precis, var kommer det liksom Oh. Nej, nej, det var bara en, si en sidotanke Som bara kom här. <laughs> ja, men, jag, men hon är i alla fall eh, fantastisk på alla sätt Och framförallt är det American Beauty Och The Kids Are All Right som jag tänker på där Jag kan faktiskt inte komma på några andra filmer Som är alltså, sådär direkt Men jag har sett andra filmer med henne, det vet jag så ja, Hon eh, var med i eh, Mother and Child eh, Inte sett Från eh, nummer 2009 Okej okay. <coughs> Den var rätt bra också Ja men hon är i alla fall, om jag ska sätta en absolut favorit, en absolut favorit bland kvinnor så blir det nog Annette Benning tror jag okay. Som har imponerat på mig mest Sen har vi en nykomling, lite av en nykomling, Jessica Chastain Som jag också tycker är helt fantastisk alltid, alla kategorier Hon är ju, innan jag såg Martha Marcy i May Marlene så tyckte jag att Jessica Chastain skulle få är Oscar för bästa huvudroll Och det har jag, du, jag Patrik snackat lite om idag Det är väl en b kanske som är aktuell där eh, Snarare Så, eh, I Tree of Life Tree mm. of Life ja. mm. Så hon är ju helt eh, Hon är helt briljant I The Tree of Life mm. eh, Vad har du sett mer för filmer med henne? Jag har sett eh, Till exempel jag såg för några dagar sedan The Help Där hon också ah, okay. gör en roll Och hon är helt klart bäst i den filmen Även om vi flera säger att det är Viola Davis Eh, som är bäst i den filmen så tycker jag att Jessica Kerstin spör skiten ur alla eh, Sen har jag också sett henne i The Debt Som jag också såg ganska eh, nyligen John Madden-filmen med Sam Worthington också Och sen har jag sett henne i, ja, jag med? Jag har sett henne i Coriolanus Har vi alla sett ja, henne i <laughs> eh, hon, hon har ja, bara sprutat ur sig roller i det här året Exakt år. Jag tror de mig. Typ sju eller åtta filmer Ja det är helt sjukt för att alla har haft, liksom, alla har haft liksom, Problem att komma ut De här filmerna och alla landar under 2011 Lyckas de liksom få ja. fäste Och komma ut på Vita duken man mm. eh. tar ju till och med Ryan Gosling Det här året ja. Aha, faktiskt. Eh, Men fäste. i alla fall så Jessica Chastain Är också en favorit Och hon jag tror hon kan bli hur stor som helst Så nu hoppas jag alltså på att eh, Elisabeth Olsen eh, får en Som jag snackade om lite i förra avsnittet Mm. Att hon får en Oscar för bästa huvudroll i Martha Marcy and May Marlene Även om det känns väldigt otroligt eh, Men sen eh, att Jessica Chastain då får en Oscar för bästa kvinnliga biroll För The Tree of Life mm. Så det hoppas jag varmt på Sen mm. har jag min tredje där eh, Som är Robin Wright eh, Tidigare Robin Wright Penn Som är en också Eh, skådespelare som ligger i både Annette Bennings Och Jessica Chastains kaliber tycker jag mm. Hon eh, är väldigt underskattad skådespelare tycker jag. Skådespelerska tycker jag Som eh, man knappt pratar om det. Man glömmer henne för ofta tycker jag ja. Och det är jävligt synd mm. eh, Hon är med i Four Gump bland annat Och jag var kär i henne redan där Och sen har hon varit med i State of Play Bland annat Rasmus till exempel mm. och The Secret mm. Live, Live of Pippa Lee eh, Vad har hon med varit med hon, hon är ju med i uppkommande Rampart med Woody Harrelson. Och, mm. ja, och hon, hon är med i uh, The Princess Bride. Princess Bride. Ja. Alltså den där gamla fantasyfilmen från 80-talet som jag tror jag inte sett men jag har hört så jävla mycket om. Ja, okay, i, i, ja. men, ja, äh. men hon är fantastisk i alla fall. Hon kommer uh, vara med i Maddenbåge. Ja, just det. Det och hon spelade i Robert Redford's uh, The Conspirator Cons Ja, herregud, där har jag inte sett den ännu alltså. Den är, den är inte så bra som jag hade hoppats Nej, jag hade mm. extremt höga förhoppningar på den och den var inte så bra Men Robin Wright är det absolut bästa med den filmen, tycker jag Hon kommer mm. att vara med i The Gravity Dragon Tattoo Yes, Erika Berger spelar den där För att inflyka Burger. så kan vi säga att Robert Redford också är en sjukt bra skådespelare Ja, den Mm. Men i alla fall, så det är mina tre största favoriter Och sen har jag skrivit ner lite andra namn här Som jag bara droppar också Som jag inte tänker prata så mycket om men Helena Bonham Carter eh, Faye Dunaway Kate Blanchett eh, Marion Cotillard Och Olivia Williams Som jag har också haft med där på törren Olivia mm, okay. Williams som är så uh, Bländande bra i The Ghostwriter eh, Till exempel mm. Mm. Och den är med i Rushmore också Rushmore, Ja, ah, där är hon Precis. bra men Så det är mina i alla fall Ja, fan, det, är några stycken. det är sant att vi inte har någon gemensam på Liksom topp sju i alla fall Ja det är spännande Eller du och Rasmus Eller menar du, eller menar du mig, du, dig och mig nu eller? Ja det är ja, mig okej, ja. På kvinnorna just ja. ja, ja precis. Uh, ska jag dra mina nu? Ja jag jag kan, gör det Jag är uh, lite svårt att rangordna Men jag droppar dem i ordning som jag skrivit om här ja. uh, Först tar vi Nicole Kidman Yeah som jag tycker hon är jättebra också, är... jag tycker jag. aldrig har talat om. <laughs> hon var ju gift med den här Tom Cruise en gång ja. i tiden. Men det är bara för att hon aldrig varit med i en film som Rasmus inte med det. <laughs> hon är med i den jag fantastiska ska... Schweppes-reklamen. Och... Just det! <laughs> Hej, <laughs> what did you expect? Ja, oh, den suger så jäkla hårt den reklamen. Det Den är totalt värdelös. Ja. Ja. Alltså, på senare år har hon inte gjort så jättemycket bra ifrån sig, Nej. tycker jag. Och det är i mästerverket Trespass från det här året? Men Rabbit Hole, då jo, var inte, inte hos skakta? Jo, jo, men... Jättestark ja, i Rabbit Hole. Jag är lite svårt för den filmen. Men, Tyck, tyckte du inte den var bra? Ja, alltså. men, det var okej, okay, alltså. Re, Rent skådespelmässigt för det bara. Jag gillar ju Nikola Kinna. Jag tyckte ja. hela den filmen var jättebra. Ja, jag är lite svårt för liksom, filmen i... Ja, okay. alltså, Australien. Den kan vi skippa också Jag tycker inte den filmen är, bra är så val, jävla Patrick. dålig alltså. Jag tycker den är en sjukt snygg film det är Lite inte dålig Hela atmosfären mm. ah, ja. Men det är bra val Patrick. Ja det är en av mina favoriter Sen mm. har vi Naomi Watts Ooh, mm. King Holland äh. Drive Vad sa du? Mulholland Drive Säger jag bara Ja precis Jag säger King Kong <laughs> <laughs> Ja, ja uh, Jo där är hon väl okej. Jag kom faktiskt inte ihåg så mycket från King Kong. Nej, den, den har jag ganska äh, fräckt i minnen då, känns det som. Ja, Naomi Watts... Wats... Watson. Hon var också med i Mother and Child som jag droppade förut. Ja. Där hon är riktigt bra. Sen har hon ju gjort... Hon var ju med, faktiskt med i en film. You Will Meet ja. a Tall Dark Stranger. Precis, där hon var. Ja, det... Och sen förra årets Fair Game. Eller detta årets Fair Game, Nej, 2010, 2010. Mig, okay. mm. om, jag bara, om jag bara får göra en till parentes Ja eh, Så ska jag bara snabbt i, all Woody Allen, uh, I allt Woody Allen-snack Bara säga att hans dokumentär har kommit, Eller dokumentären om Woody Allen Har kommit ut nu Av American Masters som har gjort den, Och den är på 3 timmar och 15 minuter Och den är skitbra, kolla in den okay. så Jag är sponsrad av Woody Allen Så <laughs> okay. jag ja, fortsätt mm. Alltså det är det... Intressant med Naomi Watts Jag tycker hon brukar liksom falla i skymunnan lite eh, Speciellt när hon har då en större manlig skådespelare bredvid sig Det, det så brukar ju kanske alltid vara eh, Men jag tänker liksom När man tänker på Eastern Promises ja, Så precis. tänker man inte på henne direkt Nej, jag tänker på och typ, samma, direkt. Ja, och typ The International Det här har hon också jättebra faktiskt ja. I The International eh. Underskattad film mm, Jo Kanske Nej <laughs> eh, men henne tycker jag är riktigt bra om också eh, så har vi Jennifer Connelly Ooh, Little Children Ja den är inte sett jag. Har du inte mm. gjort den? Det är synd Blood Diamond Blood Diamond Blood Diamond, A Beautiful Mind eh, Vad har vi mer? Vad heter den där med eh, Huset av sand och dimma Va? Med, Huset av sand och dimma heter den väl The House of Sand and Fog med Ben Kingsley. Okej. Okay. Mm, uh, den jävla Kingsley. <laughs> no. Queensley. Sen har vi Charlize Theron. Oh. Uh, The den... Evil Queen. Faktiskt. <laughs> just det. <laughs> mm, uh, henne. Den. Uh, vad ska jag säga? Ja, vad ska man ja, kan säga? Jag har ju tyvärr inte sett den rollen som hon faktiskt vann en Oscar för, Monster. Nej, det har inte jag heller. Det är jävligt hon, synd. Som väl var hennes starkaste roll när ja. hon genomgår en riktig förvandling. Men hon har ju gjort mycket bra typ alien Flux. Oh. <laughs> ja. The Italian Job, Reindeer Games med Ben Affleck. <laughs> det är riktigt guldkort. <laughs> ja. Hon ska ju vara med i Prometheus. Prometheus, Prometheus, oh, so. Prometheus No, Ivan Wrightmans. Mm. Uh, Jason Wrightmans, young, young Adult oh, young adults, mm. yeah, Som Sam. jag ser så jävla mycket fram emot Det, kom, det släpptes ett klipp häromdagen Som jag har sett Finns ja, det eh, <laughs> <a> något klipp <laughs> du inte ser? Nej, vad fan, Victor <laughs> Där hon, ja, hon har ganska Skarpt språk, om man säger så Det är mm. Diablo Cody som har skrivit manus till Young Adult då, så kolla på det klippet Om du vill höra Charlize Theron Flippa ur lite Mm Uh, mm. Hon har ju också varit var med i Hancock <laughs> <Bästa verksamhet laughs> En av Hancock. världens absolut sämsta filmer Jag håller helt, helt jag. med dig Och jag brukar ju gilla superhjältfilmer Men Hancock är mm. totalt fucking värdelös. Ja, ja. jag är helt ärligt kan jag placera den Kanske på bottom 10 Som jag ja. har sett genom mitt liv Samma. Ja, okay. uh, Hon gör också en stark prestation I North Country mm. Och uh, hon spelar uh, Britt Ekland i filmen Om Peter Sellers jag just det, den med... Jeffrey Rush? Ja, just The Life and Death of Peter Sellers eller någonting. Har du sett den, Nej, jag har inte sett den faktiskt. Det är en HBO-film, har jag för mig, som jag inte... Jag har inte come around to see that one, så nej. Jag har inte sett den Jag är lite rädd för det. Och du som älskar Sellers? Ja, men alltså, se Jeffrey Rush, skilja honom. Jag ser inte riktigt alltså logiken eller syftet med det, men... Nej. Nej. Inte Nej uh, ja, precis så ska jag droppa de två sista namnen Så har jag två, två redheads här. Yeah. <laughs> Julian Moore och eh, Amy Adams Amy Adams Aha, <laughs> ja, Jag älskar Amy Adams Hon, hon är bra tycker jag Hon har lagt trefaldigt Oscars nominerad ja. Hon är grymt, Åh, grymt bra i Doubt ja. the, the Fighter också Ja riktigt ja, exactly bra Ja, fight, jag tycker äh, att hon är lika stark så där. jag tycker inte hon är så här överdrivet Grym i den, men i Doubt är hon ju hur bra som helst Ja, hon är äh, Junebug finns en film som heter Jag tror det var hennes första Oscars Nominering hon fick där okay. äh, Den är riktigt bra ähm, Sen hon är ju med i äh, Enchanted nej ja, Enchanted Men <laughs> det är nice Ehm äh, mycket bra val <laughs> Ja, det, det var mina så alltså, det mm. finns ju fler men det, det var de där som jag kom på liksom, som ska, ska jag droppa en eller? Ja. Ja, Hannes, mitt, mitt, en, mitt enda namn jag har. Claudia ja. Cardinal. Åh, oh. som... Cardinal. Claudia Cardinal. Claudia Cardinale, Basta ja, som var helt som fan i want ja, helt, helt sjukt. Uh. Ja. Och sen nå jag the, the professional looks är mm. Marvin och again klickar så här västern cowboybrud. Ja. Ja, hon är ljuvlig mm. Du brukar ju sprida ett youtube klipp hans där hon fightas med någon annan. Det sitter på då. Vad heter den filmen? Fan heter eh. den igen? Och, du, Bordeaux, ja. Jag tror att ja. den heter Västerns vildaste brudar på ja, sätt. <laughs> Men ja. Den, ja. den catfighten, den scenen is totally fucking legendary. Ja. ja. Vi, vi det är så av dem absolut hetaste kvinnorna eh, under den tiden. Länken is down under dudes. Ja, ja. Det Den postar vi på hemsidan ja. ja, självklart. <laughs> äh, inga mer Hannes. Du, du har några få i. <laughs> är facket, Peter eller? Jackson om mannen räknas. <laughs> nej, faktiskt inte. Nej. Okay. Rasmus någon? <laughs> uh, nej, nej, jag. Jag har gett upp den här skiten. <laughs> okay. Super. Men Rasmus, uh... Natalie Portman då? Your jo, crush. Jo, alltså, jo, men det är klart det finns ju liksom sådana stora namn som man, som man kan nämna och så. Men, men uh, hon är ju en, en skådespelerska som jag tycker är väldigt bra alltid. Mm. Men, uh, men jag vet inte. Jo, hon var med i min favoritfilm Garden State och. Men Grene. Hon ja. är sjukt bra där. Men, men hon är inte en så här favoritskådespelare. Alltså, nej, för, hon, nej. alltså hon gör ju väldigt, hon kan göra typ Black Swan. Och sen går hon över till No Strings Attached där hon in, där hon verkligen inte Speciellt överhuvudtaget, någonstans Enligt mig ja. Är det någon som har sett den här The Other Woman? För där ska hon ju tydligen också göra en väldigt Medioker prestation I Hesher var inte heller så här en masterpiece nej, Alltså hon är ju helt bortslösad i Hesher jag förstår, mm. jag förstår inte varför hon tog med henne Nej. Egentligen, det är bara för att få namn på posten ja. Men Hesher är en grymt skön film Om du får mig Ja, mm. ja Patrik tyst. Och sen Sen Patrik, jag bara tänkte vi på tal om kvinnliga skådespelare så har ju jag, och jag vet inte, det är väl en lite halvfavorit för dig också, Ruth Wilson. Oh, ja. fast eh. det, där har man inte sett så mycket. Nej, man har inte ah, sett så mycket. Men alltså, i, hon är ju med i Luther, ser, tv-serien med Idris Elba. I, Som vi har en del av dem. Ja, och hon är ju, ja, hon, man blir blown away varje gång man ser henne på... på alltså skärmen <laughs> man blir blown away i alla fall varje gång hon entrar scenen. Mm. Eh, och jag har ju sett henne i Jane Eyre också faktiskt i det är också en BBC tv-serie precis som Luther då där hon ja, Charlotte Brontes klassiska eh, en filmatisering en en utav hundra hundratals <laughs> filmatiseringar av Charlotte Brontes klassiska bok med samma namn men Bara eh, hos senaste är med Michael Fassbender. Michael Fassbender remade henne precis. Och så är det du Charlotte Bronte jag tycker det är lätt att du sa Charlotte Brange <laughs> <laughs> Charlotte Brange, ja precis, det är hon som har skrivit Jane mm. <laughs> Nej det är sant, hon har det ja. Nej men i Ruth Wilson tycker jag är jättebra i alla fall. Mm. Ja. Um, Vet du vi har snackat jävligt länge om det här nu ja? Det har dragit iväg Så jag vet inte, vi, vi får nästan liksom köra här som ett eget avsnitt ja. uh, jag tycker, är, är det någon som vill tillägga typ hat så. Åh, alltså, oh, det är kul Personer ni hatar Alltså, mm. när man är inne i det kvinnliga facket här Så finns en del som jag verkligen avskyr Peter ja. Sellers, Daniel Day lewis <laughs> Nej Och eh, jag hatar bland annat Sandra Bullock oh. Mm, som, det skulle jag kunna skriva under på också ja, jag, tycker... jag, jag, jag kan inte säga att jag hatar henne Hon kan vara bra faktiskt Men ja, alltså, jag hoppas att hon gör sitt livsroll I kommande Gravity Alfonso Cuarons film Där hon spelar mot George Clooney Sjukt Vem han väljer henne Kastar henne liksom ja, alltså, Jag hoppas att hon gör bra ifrån sig det Eftersom jag ställer pepp på den filmen Det är Cuaron som gör den sci-fi det måste ju vara lite antiklimax för dig när, hon, när nyheten kom att hon hade castat Ja, jag skar mig Ja, precis. Men eh, ja, man får hoppas alltså, Hon har väl gjort liksom, okej okay roller ja. Men eh, alltså, när hon vann Oscar för The Blind Side Då, liksom, då var måttet råget mm. För mig eh, Sen är det också väldigt svårt för eh, Julia Roberts Ah, nej, det, och det har ju inte jag. Nej, det är, det är faktiskt jag. inte jag. Jag jag samma heller. samma person eller har jag missförstått allt nu? byter bara näsa Julia Roberts tycker jag skit bra. Nej, jag mm. tycker hon är, det det är bra. Någonting yeah. heller, en grej. Publicity, first... Closer. Ja, det finns många. Aaron Brockovich, Oceans Eleven. Ja, Jag kan mm. drabbla många. Can't stand her, alltså. Vad sa du? I can't stand her. Ah, okay. Nej, det, mm. det är något med henne, alltså, som heter ja, Men det, det måste vara så att. Något traumatiserande från min ja. barndom det typ jag vet inte tvingade se Aaron Rockwell <laughs> ja. när jag var fem äh, jag har jäv... eller hade några fler patrick ja ah, en en till ja. som jag ska ja. nämna Carson danced va av också mm -hmm. ja jag tycker ja. hon kan vara bra ibland så så alltså, jag har inga problem med henne ja, så alltså, det, det är någonting som jag stör mig för jag, jag klarar inte av henne Fruktansvärt irriterande karaktär i Melancholia ja fiffan <laughs> men alltså, det här är ju ändå så här Alltså relativt alltså skådespelare som blivit relativt omtyckta bland många. Till exempel den jag kanske hatar mest, det är typ Sarah Jessica Parker liksom. har, ja, har, nej, du, ingi, har du ingen har så här verkligen så här bottenskrap så här Megan Fox, Sarah Jessica Parker så här riktigt så här. Men ja, alltså det... bottenskrap kan vi bara titta liksom, på Alex Pettyfer, Taylor Lautner. Men det är ju tråkigt alltså, det... att säga dem som alla som gillar film hatar. Ja, mm. ja nu ska vi ja, alltså, jag har ju sjuka problem med Seth Rogen nej alltså, där har det jag fel. Har jag inte jag älskar sätt ah, frågan. Jag, jag, jag, jag kan inte av honom alltså, hans, jag tycker hans humor har liksom gått förbi med tio år. Ja men nej. du har inte sett 5050. /50 alltså, och... Se alltså, se 5050 /50 och det mm. alltså, skulle jag se Freezing Greek alltså. Ja där skulle jag inte se. Nej är... nej. Äh, ja, alltså, att veta vad du tycker om 5050 /50, eller som ja. hans prestation för han, han gör typ samma grej där. Men det liksom funkar på ett väldigt bra sätt Det blir okay. perfekt mm. i hela den här cancerkontexten. Ja. ja. Sen har jag sen problem med Will Smith också <skratt> <skratt> Som bara blir, alltså han blir ju bara överdriven hela tiden tycker jag ja. Jag älskade honom när jag var yngre <skratt> ja, jag, ja. jag, jag har till och med en egen en sektion i min DVD-hylla Med bara Will Smith-filmer <skratt> Och den, den står kvar eftersom jag inte har liksom strukturerat om min DVD-hylla som jag var 13 år <skratt> okay. Fy fan, det får, det får du sprida ut på något vis Så att inte någon ser det där Patrik Men jag tycker att Will Smith kan vara jävligt vass Alltså när han väl gör den seriösa Eller håller typ Tycker jag ja. jag, jag, så... försöker, jag försöker fundera ut sådana jag verkligen hatar nu Men det är svårt, jag hade inte tänkt alls på det. Jag har bara plockat ut dem som Jag är... kom på en som jag gillar, en tjej <laughs> För okay. att bryta mösset, uh, Liv Ullman Bara att inflika männer. Ja. Okej okay. Ja. ja. Nu fortsätter vi att hata om det, det är mycket roligt Ja, precis, jag gillar också det Det blev helt enkelt väldigt roligt <laughs> Lay out the hate, ja. guys Rasmus, har någon du hatar? I... Jag har massor, men jag kan... Ja. Han hatar fan allt <laughs> Rasmus är det jag inte den största i emo <laughs> Jag Tjej... tjejen i The Tree of Life Ja, i The Tree of Hon vill bara liksom kliva in och... Kasta Sean Penns karaktär Och det roliga är att Victor Tippar ju henne för bästa huvudroll På Oscarsgalan Jaja. Alltså äh. helvete <laughs> Fucking priceless Oscarsgalan måste Jag hatar Oscarsgalan Kan, kan vi ha det som, Eller som en karaktär I, I februari Då, då blir det, det den diskussionen Ja oh, Jävlar Uh, nej men... Uh, jo, jag kan prata lite allt möjligt, jag vet inte, jag... Catherine hata... Heigl! Ja, Där har vi en. Fast det är lätt, det är, också, det är jävligt lätt att säga det, är så ut, så alla de här som är med i romcom Vet ni, någon ja. jag har sånt för? Adam ja. Sandler! Ja, men det är kan... ja, alltså... Jag kan ha svårt för Meryl Streep ibland, även om alla typ älskar henne. Mycket... Hon, kan, jag hon kan bli lite överdriven också ibland, mm. Även om jag tycker att hon kan vara Helt uh, suverän också typ som I, i, filmen, I filmen It's Complicated Så tyckte jag väldigt illa om henne För att hon bara skrattade hela typ, tiden ja. Jag vet att du tycker om den här uh, Jävlen bär prada, Victor Hon ja, är fucking ja, ja. absolut sämst i den filmen Nej, hon är jävla, jävla den filmen. Skit Jag tycker hon Film. gör en av sina bästa prestationer där och Som jag har skrivit tidigare i, Både på bloggen, tror jag på att Hon gör en skurk Miranda Priestley. Som ligger på Darth Vader-nivå, alltså. Ja, hon uh, hon uh, Jämför gör ju en Star Wars med där, också ja. i uh, 1979-filmen Manhattan av uh, ja. Woody Och så en nice. liten tjej... Nej, det fann fan... Är det var fel? Fel skådespelare ska jag tänka på nu. <laughs> <laughs> <laughs> Vet du vad jag tänkte säga? Nej. <laughs> hände som liten taxi driver Det fanns fan Jodie Foster då. <laughs> Och Jodie Foster har vi inte nämnt, som är så jävla bra. Nej, så... Ja, hon är... Hon är... Hon skulle kunna ha som en av mina favoritskådespelerskåd som kvinnor. Ja. Absolut. Men får jag fråga, ska vi bara hata på kvinnorna? Nej, jag hatar lite män också. Nej, det är... Jag har ju sagt Will Smith och... Ja, Will Smith. Ashton Kutcher. Ashton Kutcher. Nej, jag har inte ett problem med Ashton Kutcher. Nej, inte heller. Jag tycker han är skön. Han är med i en av mina favoritfilmer. The Butterfly Effect, som jag tycker är totalt fucking awesome. Mm. Mm. Ja. man finns, det måste finnas några svenska skådespelare som han ja, ja, Helena Bergström, Helena Bergström. Ja. Men hon, hon kan ja. vara bra, men ja. alltså, när hon sitter i debatt och sånt och ska liksom ja. så jag, jag gillar att det är henne som person, det är väl det jag ska säga Man snacka med. om hon har legat sig genom sin karriär. <laughs> ja. mm. Hon har nog legat med hela SF. Jag ja. ligger ju med Micke Collin här han som gör alla hennes filmer ja, Hon, hon ligger i alla filmer också ja. <laughs> ja, Gråtandes ja. Ja. Ja. Ja. Och sen kan jag ju säga att jag hatar det större delen av American Pie-casten också Typ Jason Biggs Hallå, till exempel du föddes Sean som 40 Williams, år va? Mot... Va? Du föddes som 40 år va? <laughs> jag är född som 40 år <laughs> Nej, jag ja, Nej, men Sean uh, Williams, Scott, uh, Jason Biggs och det här hela där, Det är så mycket är nostalgi i och... American Pie, som, like, till, det är omöjligt att hata det Okej, okay, det... så då du hatar Casey Affleck också då? Nej, han <laughs> <ja, laughs> jag... har så men... 30 sekunder <laughs> <laughs> <laughs> Ja. Det här är alltså kvalitet Skådespelare podcast. Som... Skådespelare mm. som man hatar också, Jennifer Lopez Ja, fast, ja, jag vet inte. Ska man räkna det ska så ska spelare spela den, det? Ja, det är frågan som alla älskar som jag bara hatar. Ja, vi är det? Jag sitter och funderar på den perfekta. Ja. det vill ja. lite droppa någon för nu. Daniel Radcliffe och Elijah Wood har jag väldigt svårt för. Men det är mest deras karaktärer som är för jävla värdelösa. Ja, ja Elijah Wood har jag också lite problem med. Men det beror på äh... från film till film, alltså... Alltså, Frodo's karaktär Frodo Det finns ju få karaktärer jag har Som jag inte kan sympatisera Sympatisera Sympatisera Sympatisera, menar För en gång skulle förstå jag vad du menar Ja, det är kul Rätt tillsammans Kevin Costner, han gillar det också För att gå på en Kevin Costner The Poseyman Mm. Men vad tycker ni om Sam Worthington då? Han får mycket skit. Mm. Vad säger ni om honom? Jag har inte sett uh, Clash of the Titans så än så länge jag är skonad. Uh. Ja, men alltså grejen är till exempel jag såg det till exempel där han gör en ganska stor roll då. Han är rätt stabil där. Och samma i Terminator Salvation tycker jag också han är stabil. Han är ju inte någon stor skådespelare, missförstå mig inte nu, Hannes Kinen men han ja, han Han är äh, helt okej. Okay. Han gör ju han är helt okay, stabila ja. insatser. Exakt. Hans Precis. kungliga taliga avatar Ja, ah, just det. Hans ostiga, mm. lökiga... Ja, det tal. Vi. Men... Mel, is Mel Gibson, då? Han har vi inte snackat om, som jag gillar, faktiskt. Nej, ja. jag tycker också om Mel Gibson. In ja. The Beaver, till exempel. Ja, jag sa, jag, jag gillar Mel Gibson. Ja. Och Charles Bronson har vi inte heller snackat om. Nicolas Cage. Nicolas Cage. Där har vi en som är en lite ja. ja. Shit, vilken ojämn skådespelare. Det är helt sanslöst. Han är alltid han sa, bra, han men, men han, det är ju mest att ojämlskåd. skit. Vad sa du? Han... Han är alltid bra, men det är nästan att han gör. Ja, det, det, det filmer, alltså. Själva filmerna suger ju oftast. Ja. Eller okej. Okay. Han, <går> ja. han kan ju vara dålig också. Jo, alltså. förvisso. Men, han, ja, men är ju det, det, det är oftast för att han har dålig, dåligt manus och sånt. Och jobbar med. Ja, visst. Men, uh, men du, R Rasmus, jag har igen, som du, en skådespelare som du tycker om väldigt mycket. Chris Tucker. <går> och honom Ja, Chris men. Tucker jag älskar <går> jag. Nej, men alltså både, både Chris Tucker och Chris Rock har jag så jävla svårt för alltså. Eh, jag kan inte med dem. Oh. De, de har lite så här detsamma like skrikiga back, Exakt. gillar inte Exakt. Är det alltså det, här, det, det, de här, det här skrikiga. Chris Tucker! Exakt. Lite darkfaceaktigt. Ja, skrikigt, jobbigt, störigt. Det är den typen av humor och det klarar att jag av. har liksom... problem med svarta personer. Ja, ja, verkligen. Ja, Nej, nu, nu, har nu har du dissat uh, Chris Tucker och Will Smith. Ja, och Chris Rock. Nej, han är från Skåne, vad hade vi förväntat oss? Racist. Eller? Nej, men. Kallar man i småland va Ja, ja. Det är Gud på kartan. Ja, heter det? Ska vi. Chris, ja. Vad vill du säga? Jag var inne på lite på Chris O'Donnell i Batman och robin Vi har en Chris till, en vit Chris, som också suger. Du försöker säva ditt äs. här Exakt Försöka ja. reda med assis kvällan ja. eh, Jag tänkte säga Ska vi ta avslut avsluta den här Urspårade diskussionen vi, vi kan väl avsluta med att be om ursäkt ja. <laughs> Filmmixen <Ja>. på lustgas <laughs> ja. Ja. Vi ber om ursäkt för att det här avsnittet Spår nu rejält Och blivit en jävla sörja <laughs> Förlåt Jonas Förlåt, Jonas Nej men jag tycker ja. det blev några bra episoder faktiskt Det blev lite flummigt ibland Men mycket bra diskussioner ändå. Vi är inte avslutat podcasten än Så vi kan skriva det det, var ju det, det är ju det här som är med i slutet av podcasten Det är det jag menar, jag ber om ursäkt här Aha, okay. Fast ändå att vi hade några glimtar <laughs> Exakt exakt ja. ja Jag hoppas ni fick ut något av våra, våra listor här Ja, om ni inte fick Vår det så kan ni bara lyssna nästa gång För då blir ja. det är förhoppningsvis mycket, mycket bättre <laughs> Så tack för att ni har lyssnat Så syns vi nästa gång Puss, puss, tack, tack Hej. Puss Hej